Нечутно зіскочила з ліжка і полізла до шафи, у найдальший кут горішньої полиці, куди зазирала нечасто. Там лежав старий альбом з фотографіями, точніше, просто старий альбом з видертими сторінками і браком багатьох світлин. Альбом Каліка. Тепер потреба зберігати світлини в альбомах з чезла, на дисках, флешках, і в інчестерах. Хоча мені це ніколи не подобалось. Я люблю роздивлятися світлини, тримаючи їх у руках. Цей альбом я виклеїла сама, дуже давно. Навіть не уявляю, що були часи, коли могла займатися такою повільною і приємною справою. Відбирати фотки, підписувати, уклеювати за хронологічним порядком – і ще робити до них гумористичні підписи. Тепер такі альбоми стали доісторичним раритетом. Мій каліка, наскільки пригадую, починався моїм зображенням у вигляді голого пупса, що лежить на животику, ледь тримаючи голівку, а закінчувався першим курсом університету. Більшість знімків, звісно, чорнобілі. Я не любила їх переглядати. Хіба що раз на сто років у нашій оселі з'являвся який-небудь зацікавлений шанувальник мого життя, такий, як бізлашна томочка, що буквально вицеганила у мене ці свідоцтва мого дитинства і юності у перші ж дні нашого перемир'я, і ледь не з лупою роздивлялася кожну світлину, цокала язиком і розпитувала про кожен знімок, ніби це були картини Рєпіна чи Сальвадора Далі. Отже, я дістала альбом і по-турецьки усілася на підлогу. Альбом розпочинався з голого пупса, зі стандартного знімка, який обов'язково мали зробити всі свідомі батьки у найближчій фотомайстерні. Пупса викладали животиком на принесену з дому пилюшку і трусили над ухом брязкаю Упс здіймав голівку на звук і посміхався. У цю мить підступний фотограф робив свій постріл, що називався «Вилітає пташка». Немовля зіймала шалений лемент, відчуваючи страх перед спалахом, перед самотністю на круглому столі і прохолодою незнайомої кімнати. Потім немовля загортали в пелюшку, роль було зіграно. Через місяць щасливі батьки отримували пакунок з чотирма чорно-білими світлинами свого усміхненого чада і розсилали їх родичам, одну залишали собі. Коли я дивлюся на це своє фото, звідкись накочується почуття холоду й самотності, якби дорослі пам'ятали цей страх лежати голими перед вічком камери. Покинутими, обдуреними звуком брязкальця і запахом домашньої пелюшки. Під світлиною підпис, кривим почерком. Ось і я. Число, місяць, рік. На наступній сторінці батьки під час свого весілля із коментарем. Винуватці події. Тут їм обом по вісімнадцять. Ранувато, але як на той час нормально, якщо батьки не проти. Решта якось буде, ми жили, і вони проживуть. Головне утворити ще одну комірку суспільства у загальному вулику. Світлина нечітка і єдина з усіх, що збереглися після маминого аутодафе, яке вона влаштувала після розлучення на смітнику подвір'я. Відверто кажучи, я її досі не розумію. Так само, як і інших, для яких розлучення символізує кінець світу. Так, дивимось далі. Чи краще не дивимось? Чи робимо вигляд, що нічого не помічаємо? Чи не притомнюємо? Викликаємо швидку або краще санітаю із психушки? Дякуючи професії – і життєві загартованості я звикла до непередбачуваних ситуацій. Крім того, мала одну корисну рису – нічому ніколи особливо не дивуватись. Принаймні, не вихлюпувати емоції назовні. Я взагалі не сприймаю надто емоційних чи показово захоплених людей –